Capitolul 8. Trei necunoscuți În picioare lângă masa hărților, Merșel privea degetele agile ale lui De vreu, jonglând cu riglele și raportoarele. Harta era măzgălită, plină de ștersături. Motoarele electrice băzeau slab. Asieta submarinului era perfectă. Dacă indicatorele de profunzime nu ar fi arătat, nu ai fi crezut că nava se deplasa la adâncime de 40 metri sub suprafața mării. De la scurtul și câinosul atac al liberatorului, trecu-se o săptămână. Marshall urmărea liniile trasate de Devereux, memorându-și fiecare cruciuliță sau punct. Traversarea strâmtorii Gibraltar ridicase o problemă delicată, din cauza a două districătoare britanice, care depășiseră probabil zona lor de patulare sau investigau ecoul inexplicabil al unei sonde ultrason. Prezența lor i-a amintit lui Marshall că trebuia să se grăbească și furniza motive suplimentare ca să-l înjure în gând pe Simon și pe ceilalți strategi de birou, care acordaseră o marjă de timp foarte redusă. Din fericire, un cargo venerabil, cu coș înalt, l-a venit fără să știe în ajutor. Tot cercetând prin periscop, Marshall zărițe la început o pală groasă de fum, cu mult înainte ca nava să apară la orizont spre vest, cu capul spre Gibraltar. A urmărit-o cu interes crescând. Pe bordajul ruginit erau pictate pavilioane turcești și cu rufe spărate fulfând agățate de bigă. Dispozitiv pentru ridicarea și manevrarea greutăților la bord. Se îndrepta cu totală indiferență spre distrugătoare. Capitanul continuă să-și fumeze pipa pe punta de comandă, cu șapca de uniformă pe cap, dar îmbrăcat doar cu o flanelă murdară și short. butul a urmărit din imersiune cargobotul la o distanță atât de mică de pupa lui că, neîndoios, distrugătoarele au atribuit cargoului Undele reflectate de submarin Este sigur că nava turcească era o veche cunoștință a distrugătoarelor Căci nici nu și-a micșorat viteza S-au schimbat chiar saluturi între punțile de comandă Cargoul era grăbit Nu avea timp să întârzie cu semnalizări formale După ce a trecut prin Gibraltar și darungul coastei spaniole fără a fi reperat Submarinul s-a îndreptat spre nord-est A lăsat în urmă balearele înaintând spre Corsica Oamenii își vedeau de treburi sau dormeau, ca să facă economie de aer respirabil și de rezervele proprii de energie, puse la încercare cart după cart. Deseori au trebuit să rămână în imersiune, fie din cauza că nave rapide apăreau chiar deasupra lor, fie că observau în apropiere un vas suspect. Cu mult necaz, Hershel a prins în ocularul periscopului un enorm petrolier trecând în apropiere, ce-ar fi gândit echipajul submarinului dacă ar fi știut că lăsa să-i scape o pradă pe care cu o singură salvă de torpile ar fi expediat-o la fund? S-aflau acum în ape inamice, patulate de avioane cu baze în Peninsula italică și în Sardinia, și de nave de război cu baze în nenumărate porturi, ape care de obicei erau calme. De vreun se îndreptă din șale. Am terminat, sir. Cu satisfacție continuă. Peste 30 de minute vom fi la punctul de întâlnire. Buck se apropie. Ești sigur ofițer cu navigația?" De vreo replica scurt." Nu sunt un idiot." Buck răsă ironic. Tot faci pe grozavul." Fără să se ocupe de ei, Marshall examină mai cu atenție harta. Erau marcate adâncimile, distanțele, locurile eventuale unde să se ascundă dacă evenimentele luau un curs defavorabil... Zonele de evitat, cu pericole evidente de eșuare. Încercând să-și uite obosea la merșel, își freca ochii dureroși, parcă plini cu grăunți de nisip. Gura și limba îi erau coclite. Aerul era greu de respirat din cauza mirosului oamenilor îmbăxiți în spațiul restrâns în care erau obligați să trăiască. Se apropie un matelot. Sir, maiorul Carter întreabă dacă puteți veni până în careu. Merșel își trec mâna peste cap. Bine, voi veni!" De când ieșiseră din golful casconii ei, se poate spune că nici nu-și mai văzuse pasagerii. Aceștia se odihneau cât mai mult posibil și în restul timpului revedeau planurile misiunii ce aveau de executat. Acum se apropia momentul intrărilor în acțiune. Merșel ridică ochii la urma care rămăsese pe perete. Placa de alamă nu mai era acolo, Greutatea ei contribuise la alestarea corpului omului de veche ucis pentru lungul drum până la fundul mării. L-au scufundat noaptea. Momente teribile pentru toți. Submarinul n-a putut sta mult timp la suprafață. Prin tambuchiul deschis, unii trăgând, alții împingând, trupul cusut într-o pânză a fost ridicat pe punte, pe aceeași scară pe care fusese tras în jos, gemând și agonizând. L-au însoțit cinci Mershall, cei doi camarați de veche de card, sub ofițerul Kane și un matelot, cel mai bun prieten al defunctului. Valuri negre asaltau nava și enorme șuvoaie de spumă albă se scurgeau pe punte. Spectacolul era halucinant. Cinci siluete lucitoare în impermeabile și roind de apă, asemănătoare în obscuritate, unor foci pe o stâncă, printre care, proptit de balustrada Turelei, conturul mortului apărea încă un spectator. Marshall nu îndrăznise să utilizeze lanterna electrică ca să citească cele câteva versete din Biblie, dar tminteri gândea el, la ce bun. Toți îl priveau. Stânjenit, neștiind ce să facă, el spuse. Dați-i drumul, băieți! Camarazii de vechi au pus mâna și totul s-a petrecut foarte repede. Greutățile prinse de sacul Giulgiu au scărțit frecându-se de peretele balastului și corpul s-a prăbușit în adâncim. A plecat peste barustradă, prietenul decedatului, părând că abia acum își dădea seama de realitate, a strigat. Drum bun, Jim! Merșel îi atinse brațul. Face mai mult decât toate predicile funebre. După care au coborât, s-au întors la posturile lor, la munca zilnică. Nu privi niciodată înapoi. Acest sfat îl deduse lui Warwick, dar Merșel știa că, de fapt, și la a adresat Siege. Își aminti de când a surprins-o pe Chantal, observându-l din cadrul ușii, acasă la Simon. Ei cerceta figura, dar și-a schimbat expresia când el a privit-o. Nu știa ce descoperise tânăra în acele câteva secunde. Poate că se temuse de el, de ceea ce devenise... Nu se lăsă prea gândurilor. Era obosit, frânt de eforturile făcute pentru a aduce în secret nava intactă, în punctul pe care de vreu, îl marcase cu o cruce pe hartă. Se îndreptăți pe care ușii se opri în prag când, dădu de pasagerii săi, surprins ca și cum îi întâlnea prima dată. Îmbrăcată cu un mantou negru, Central Travis ședea pe banchetă cu o mică valiză pe genunchi. Mouse purta acum o haină de piele și o elegantă beretă, după ureche, o țigară fumată pe jumătate, iar maiorul Carter avea aspectul unui om de afaceri dintr-o țară europeană în timp de război. Pardesiul, inițial croit și elegant, avea acum mânecile franjurate, dar cărpite cu deosebită grijă. Bălăria și pantofii trădau semnele privațiunilor, restricțiilor suportate de civili pe timp de război. Ce spuneți, domnule comandant?" întrebă Carter. Oare sunt destul de elegant pentru o premiere la un teatru chic din Londra? Te rog să ai grijă de țoarele mele militare. Altminteri, ăia ar fi în stare să mi le rețină din soldă." Merchel sâmbi. e părea rău că se despărțeau. Am spus sub ofițerului Kane ca toate bagajele ce aparțin să le depoziteze în magazia Prova. Carter suspină și se adresă lui Moss. Să mergem să ne vedem și noi bagajele Toby. E mai bine să ne asigurăm. Cu o clipire spre Merchel. Știi cum sunt marinarii? Iuți de mână. Au ieșit din careu. Două ființe stranii dintr-o lume ireală. Sper, s -a să a calmă centel, că totul a fost în regulă. Ea se ridică închei în dușmantoul. Îți mulțumesc! Am ajuns la locul de întâlnire? Merșel îi privea cearcănele de sub ochi. Ar fi dorit să o oprească, să o împiedice să plece. Da, a el. La jumătatea drumului dintre Corsica și insula Elba, Astăzi am ocolit nordul Corsicii. Sectorul părea calm. După câteva secunde de ezitare. Crezi că vă veți putea îndeplini misiunea? Prima parte a misiunii nu are nimic secret," Răspunsea răspuns ea cu gravitate. Când ne vom despărți de submarin, vom fi conduși în insula Elba. De acolo, la momentul stabilit, aceeași navă ne va duce în Italia." Auzind-o, lucrul părea simplu. Totuși, între elba și coasta italiană erau peste zece mile și sectorul mișuna de patrule și pază costieră. Cu același calm, ea continuă. Vom lua trenul și vom coborâ spre sud cu destinația Napoli. După care vom mai vedea. Maiorul pare să fie un om de scurcăreț. Da. Se întrerupse, își deschise valiza și examină conținutul zâmbind cam forțat. Totul în regulă? Totdeauna e bine să te asiguri că n-ai uitat ceva. Reluă conversația, închizându-și valiza cu un pocnet. Da, maiorul este un descurcăreț. Vom călători în același tren, dar separat. Îți închipui de ce? Dacă se întâmplă ceva a unuia dintre noi, știi la ce mă refer. Ceilalți să poată continua. Mai avem zece minute, săr. Vocea venea din postul central. Mershel continuă conversația cu centăl. Ai mai executat astfel de misiuni?" Câteva." Se apropie de ea luându-i mâna. Dar aș dori să rămâi aici?" Ai mai spus-o, domnule comandant?" replică ea fără să-și retragă mâna. Sau să te însoțesc?" Ia a zâmbit. Ai fi reperat în primele cinci minute?" dacă și ușor mâna. Totuși, îți mulțumesc. Regret unele cuvinte pe care ți le-am spus. Ridicând din umeri. În timp de război, îi înțeleg pe bărbați. De dincolo de perdea se auză o pași și din postul central parvenea un murmur de voci. Toți se adunau ca să asiste la plecarea pasagerilor. Sper că ne vom mai întâlni, declară Marshall. Ai să mă uiți repede și poate e mai bine așa. Luându-și mica valiza, adăugă. Cine știe, poate că într-adevăr ne vom mai întâlni într-o zi. Merșel o urmă, îndreptându-se spre postul central. Gerard anunța. Totul este gata, săr. Merșel arunca o privire la ceasul din perete. Era ora zero Foarte bine! transmite semnalul și liniște completă în toată nava. Căuta parcă să țină timpul în loc. Nu-și la ochii de la tânără. Așteptau să vină un matelot să o conducă la cei doi parteneri ai ei. Și ea îl privea, parcă așteptând să-l vadă transformându-se. Până momentul când el înceta să mai fie omul care dorea ca ea să rămână și redevenea comandantul navei. Amândouă mașinile încet înainte. – Echipele să fie gata! – ordona Merșel. Privea la mâinile lui Frențel, mișcându-se pe tabloul de comenzi. – Adâncime periscopică! Când privitindu nou la locul unde se afla înainte, Chantal Travis plecase. – 14 metri, sir! Ridicați periscopul! Merchel apucă manetele și roti cu un cerc instrumentul. Cerul și marea se confundau. Adus obiectivul la multiplicarea maximă și sări o mică flotilă de vase pe scărești, ale căror lumini clipoceau pe apă, în continuarea stelelor de pe cer, la cinci sau șase mile distanță. Dificil de aprecia din cauza întunericului. — Jos periscopul! Pregătiți pentru ieșire la suprafață! — Chemăm pe cei de la mitraliere, sir! întrebă de vră. — Nu! spuse scurt Merșel, ajustând și de noapte. Dacă se ivește ceva neprevăzut, nu insistăm. Se îndreptă spre capatul scării de ieșire spre punte, mulțumit că zărise la timp micile lumini, și ordonă — Ieșire la suprafață! Ajuns pe punte, la surprins cât era de cald. Se îndreptă în grabă spre prova. O briză ușoară-i răcorea fața. Inspectă întinsul mării jur împrejur. Foarte departe, numai bărcile pescarilor cu micile lor lumini dansând pe marea calmă. Merșel se pleca asupra unei portavoci. Deschideți capacul punte, prova! Pe deasupra balustradei, el urmări îngrijorat un val. După ce se spărsese de balasturi, se retrăgea leneș, lăsând în urma lui un siaș fosforescent. Viteza submarinului era redusă la minimum. Dacă navigau mai încet, riscau să intre în derivă și să rateze întâlnirea fixată. Se auzi un scomod de cisme pe punte, apoi un hârșit. Prin deschiderea prova, era scoasă o mică barcă pneumatică cu rame. Momentul era foarte periculos. Cu puntea afară din apă și deschiderea prova descoperită, era imposibil ca naba să intre rapid în imersiune în caz de pericol. Reținându-și respirația, merșelă își potrivi binoclul și izări o mică umbră ce se deplasa pe suprafața mării. Un om de veche o văzuse și el și anunță n a sir! Opriți motoarele! Umbra devenea tot mai distinctă. Curând a început să se audă și gâfăitul răgușit al motorului ei. Cu gâturi întins deasupra balustradei, Mersel strigă. Semnalizați! Buck dirija operațiile la prova. Lansă cu lanterna un scurt mesaj în direcția umbrei, în timp ce sta lângă embarcația pneumatică pregătită. Mersel aștepta, secundele... Părându-i se că trec nemaipomenit de încet. Aștepta ca proiectilele trasoare să își nească brusc din întuneric. Într-adevăr, curând o rapidă succesiune de puncte și linii luminoase au străbătut întunericul nopții, așa că răsuflă ușurat. Mola barca! era să adauge. Cât puteți mai repede? Dar n-a fost nevoie. S-a auzit un plăsc și pe apa despicată de ramele manevrate cu viuicine de mateluți. Au apărut dâre fosforescente. Barca se depărtă, curând s-a topit în noapte, spre basul pescăresc care virase pentru a o întâlni. și auzea vocile pescarilor. I-a ajuns la nări un miros de pește, de gudron și iscule de pescuit. Necunoscuții de pe mica navă meritau ei încredere. Își punea întrebarea și se gândea la cele spuse de Simon. Se utilizau toate ajutoarele, Partizani, patrioți sau simplu, oameni care doreau să scape de nemți, dar și alții care, pentru bani, își asumau orice risc. Barca pneumatică a terminat transbordarea pasagerilor săr. Bine! Mersul lăsă binocul se i atârne pe piept. Câteva momente mai târziu, a zări pe mare învolburarea albicioasă provocată de elicea navei de pescuit. După preluarea pasagerilor, mica navă se întorcea printre celelalte, ca și cum nimic nu se întâmplase. Foarte departe, la multe mile, se uzea zbărânitul vag al unui avion, și Merșel, gândit la cantal Trevis, care curând, urma să debarce pe țărmul stăpânit de inamic. Cât de calm vorbise ea despre călătoria spre sudul Italiei, până la Napoli, peste 200 de mile, cu controale, verificări de acte și numeroase întrebări la care trebuia să dea răspunsuri bine gândite. Barca s-a înapoiat și a fost amarată la locul ei, sir. Bine, închideți capacul prova, prin portavoce ordonă. Amândouă în mașinile, încet înainte. Auzit cum se închidea capacul prova, dar gândul îi zbura la centl, la imensa ei singurătate, atât de asemănătoare cu a lui. Merse să verifice închiderea capacului. Când s-a întors la postul central, Gerard l-a întrebat. Totul a decurs bine, sir? Da. Merșel privea la ușa etanșă deschisă, parcă aștepta să o mai vadă pe centel măsurându din ochi. Coborâm la 20 de metri. ne departăm în grabă de vasele pe scărești, apoi ne reluăm drumul. Am înțeles, sir. Gerard se adresă lui Frențel. Dați-i drumul, deschideți purjele. Dispozitiv pentru evacuarea aerului din tancuri și balasturi, condiție a intrării submarinului în imersiune. Merșul se sprijini cu ambele mâini de masa hărților. Se auzea apa năvălind în tancuri și balasturi. Mai târziu, când s-au ridicat iarăși la cota periscopică, flotila de pescari dispăruse și, la est, mijau zorile. Începeau o nouă zi. Ați chemat, sir?" Gerard intră în cabină și se adresă comandantului așezat la biroul încărcat cu tot felul de hârtii. Da, a venit momentul ca să afli ceva mai mult despre cele ce ne așteaptă." Gerard dădu la o parte câteva dosare și se instală cum putu pe marginea cușetei. Ca tot din echipaj, era palid și obrazul îi dispărea sub o barbă de trei zile. De când cei trei pasageri fusese transbordați pe nava de pescuit, botul își continuase drumul spre sud cât mai aproape posibil de coasta Siciliei. Apoi s-a îndreptat spre nord-est, spre călcâiul cismei italiene. Privită de la adâncime periscopică, strălucirea soarelui era uluitoare. Marea apărea de un albastru intens, imensă și tentantă. După ce privea câtva timp prin periscop, Merșel simța totdeauna remușcări când dădea cu ochii de oamenii săi, de atâta vreme privați de lumina soarelui cu figurile trase, marcate de oboseală. Deocamdată, Ubutul ținea drumul spre Nord, cam la 60.000 de mile departare de coasta italiană. Luând în mână un tank de note, Marshall spuse. Mai bine, mai târziu decât niciodată. Trebuie să te pun la curent cu ce avem de făcut." Zâmbind continuă. Se prea poate ca mai târziu să nu mai avem ocazia să stăm de vorbă împreună." Știu," spuse Gerard, că vom pătrunde în Adriatica." Da, dar asta nu este totul." – Ar fi bine să fie doar atât! Mer și atent câteva secunde. În navă domnea o liniște de mormânt. Nu se auzea decât ușorul băzit al motoarelor și, din când în când, scumă de pași în postul central. În Africa de Nord, nemții vor fi obligați să depună armele dintr-un moment în altul Aliații sunt pregătiți să pătrundă în teritoriul controlat de inamic. Bineînțeles, nemții se așteaptă la așa ceva. Sunt informați că forțele noastre de debarcare, precum și vasele de sprijin respective, se adună în diverse locuri, iar agenților le-au semnalat intrarea în Mediterană a multor nave de ale noastre. Era dificil să treacă neobservate, comentă Gerard. Comandorul Browning crede că nemții sunt convinși că debarcarea noastră va avea loc în Grecia, de unde trupele noastre se urce apoi spre Balcani. Gerard se strâmbă ceea ce n-aș face dacă eu aș fi cel care decide. Dar cum asta nu se va întâmpla... Ai dreptate," spuse Marshall. Și eu, dacă aș fi ofițer la Marele Cartier General German, aș aștepta mai curând la o debarcare în Italia sau sudul Franței." Ridicând din numeri, continuă. Adara Browning pare sigur că nemții au fost înșelați și sunt convinși că vom debarca în Grecia. Este consecința unui șiretlic?" E vorba de divulgări voite de secrete? Pentru noi n-are importanță. Întinse un dosar lui Gerald. Sacina noastră este să le ne întărim nemților credința că vom debarca efectiv în Grecia. Ultimele rapoarte ale Intelligence service semnalează că un doc plutitor coboară prin Adriatica spre Bari. Se pare deci că tabăra dușmană este convinsă că partida se va juca prin părțile acelea. Docul ăsta este destinat pentru reparația marilor unități germane care ar fi avariate în cursul operațiilor de debarcare în Grecia? Întrebă Gerard. Ai ghecit bine și tocmai acest doc trebuie să-l aruncăm în aer, pentru ca nemții să fie și mai convinși că nu ne dăm înapoi de la nimic pentru a facilita pregătirile noastre în vederea zilei Z. Gerard cu un gest de mirare. cât totuși că unul din submarinele noastre cu bază la Alexandria putea să preia această sarcină, Amândoi, și dumneavoastră, și eu, am mai făcut Adriatica. Îmi amintesc că într-o zi am ieșit la suprafață ca să bombardăm o linie de cale ferată mult mai la nord de Bari. De-asta dată trebuie să realizăm un tărăboi de toată splendoarea," spuse Marshall, răsturnându-se în scaun cu mâinile sub ceafă. Și să părem cât mai convingători." Așa este." Rămas o clipă pe gânduri, Gerard adăugă. Dar dacă suntem obligați să ieșim la suprafață?" Perspectivele noastre sunt foarte sumbre. Ai dreptate. Marshall închise ochii. Gerard nu-și dădea încă seama că fiecare acțiune a lor putea să fie ultima. Simon lăsase să se înțeleagă aceasta și instrucțiunile scrise o confirmau. Într-adevăr, din păcate, fiecare operație a lor reprezenta o acțiune independentă. Se putea termina cu un dezastru sau pregătea calea pentru următoarea și pentru încă alta. Merșel își redeschise ochii și continuă calm. Vom ataca ca de obicei și dacă lucrurile iau o întorsătură proastă, vom vedea atunci ce de făcut." Gerard luase dosarul în mână și, în timp ce le răsfoia, Merșel observă sub cușetă o mică valiză lăsată de centel. Probabil, gândi el, conține doar veșminte, cele purtate când s la bord și la cina oferită de Simon. Valiza o umpluse aici în cabină cu cinci zile înainte când și-a schimbat identitatea și s-a pregătit sufletește pentru misiunea ce avea de îndeplinit. Oare unde se afla acum? Unde ajunsese? Credeți în povestea asta cu docul? întrebă Gerald. Nu știu ce să spun. Apoi Marshall reveni la preocupările de moment. Cred că data indicată va fi respectată, dar n-ai să mă ia. Nu știu ce fel de escortă poate însoți docul. Aveți dreptate. Informațiile sunt foarte vagi, aprobă Gerard căscând scomotos. Probabil că docul nu se va depărta de coastă ca să beneficieze de protecția aeriană. La drept vorbind, recunosc că planul nemților nu este prost. Cum nu sunt prea siguri de aliaților italieni, ei vor trimite cu siguranță noi unități navale proprii în zonă. Poate că vor considera oportun să expedieze și trupe terestre în Iugoslavia și în Grecia. Tocmai asta se speră. Merșel își imagina desfășurarea formațiilor inamice, piese minuscule ale unei enorme mașinării. În teritoriile ocupate vor sări în aer poduri, trenuri cu muniții vor deraia și vor fi obligați să blocheze pentru represiune forțe armate urgent necesare în alte părți. De exemplu, în Sicilia, cum spunea Browning. Dar ce preț trebuia plătit pentru toate acestea? Mai bine să nu te gândești la el. Ostatici pus la zid și împușcați fără judecată, partizani, bărbați și femei, torturați de gestapo până își dau sufletul. Iritat de aceste gânduri, Marshall privi din nou mica valiza lui Centel, apoi întrebă brusc. Și oamenii din echipaj ce spun Bob? Ești mai aproape de ei decât sunt eu și desigur nu-și pun lacăt la gură în prezența dumitale. Te rău să-mi spui tot ce gândesc." Să știți că se comportă mai bine decât mă așteptam. Camaradului lor i-a afectat destul de mult, dar plecarea pasagerilor le-a făcut o puternică impresie. Cred că și-au spus că trebuie să facă și ei ceva. Cu încest spre dosar continuă. Și, după ce ce-am citit, vor avea curând ocazia. S-au zis comod pași pe podoa metalică și vocea lui Bac din postul central. De vreu prelua cartul. Rutina cotidiană Nimic altceva. Mai curând sau mai târziu, a luă Marshall, va fi nevoie să ieșim din joc, să ne acordăm puțin repaus. Am de gând să cer să fi mutat într-o unitate cu sediul în Metropolă. Observă fața lui Gerard crispându-se, dar continua. Dumneata ai contribuit mai mult decât oricine la formarea pe această navă a unui echipaj bine închegat, demn de acest nume, și de multă vreme trebuia să fii promovat. Știi bine că de util este un bun comandant. Gerard zâmbi. Nu mă puteți înșela. Știu că vă gândiți mai mult să faceți bucurie soției mele, dar când Valerii s-a maritat cu mine, cunoștea riscurile meseriei mele. Merșel își pleca ochii. Valerii credea că le cunoștea, ca toate soțiile, ca și Gail. Și mai este ceva, continua Gerard. Dumneavoastră și cu mine am venit împreună aici. De ce să nu continuăm împreună ceea ce am început? Adaugă, cu un surus forțat. Războiul va dura mulți, încă mulți ani. Destui ca să am timp să preiau și eu o comandă. Merșel se ridică. Mușchiii erau dureroși de atât oboseală și umiditate. Răspunse dorind să încheie conversația. Ca de obicei, cred că ai dreptate. Gerard se ridică și el. Atunci îmi permiteți să vorbesc pe șleau? dă drumul. Prea vă expuneți. O să cădeți din picioare de oboseală." Tocmai dumneata îmi reproșeze așa ceva?" Gerard ridică din umeri. Trebuie ca cineva să vă spună adevărul în față. Majoritatea oamenilor vă văd doar superficial și spun. Un ofițer de mare clasă, nerv de oțel. Dar la naiba, ce știu ei?" Continua repede cuprins ca de o bruscă mânie. Eu? Eu am mai văzut cum această meserie îi distruge pe cei ce o profesează și văd ce a făcut din dumneavoastră. Galonații de pe uscat n-au nici cea mai mică idee de realitate. Ce este pentru ei un submarin? O cocă cu oameni înăuntru, înghesuiți ca într-o cutie cu sardele. Abia stăpânindu-se, coborâ tonul. Trăiesc alături de dumneavoastră de 18 luni. Destul ca să cunoști bine pe cineva. Merșul știa din experiență că era greu să-l oprești pe Gerard când se pornea. Totuși încercă. Ai terminat? Aproape. Ca toți cei ce suntem sub comanda dumneavoastră, vă acord de plina mea încredere și îmi dau silința să vă ajut să îndepliniți cu bine sarcina. Cred că știți acest lucru. Deci nu duceți prova numai pe umerii dumneavoastră. Oarui că avea dreptate. N-ar fi trebuit să vă riscați viața ca să veniți într-ajutor atunci când el era vinovat că nu observase drăcia aia de liberator... Gerard ridică mâna ca pentru a apara răspunsului Merșel. Știu. Dacă tânăra aceea nu era acolo sus, putea să fi ordonat intrarea în imersiune și să fi lăsat oamenii de pe punte să se descurce cum puteau. Și mai știu că mulți ar fi procedat așa. Dar dumneavoastră nu cred, pentru că vă cunosc încă de pe Tristrâm. Și acolo erați același. Menajați pe toți oamenii din echipaj. I purtați în brațe în loc să-i lăsați să umble pe propriile picioare. Dacă cel puțin ați fi avut o permisie înainte de a pleca acum din nou pe mare... Poate ar fi fost mai bine. În orice caz, ați luat-o din nou de la capăt și sunteți pur și simplu pe cale să vă distrugeți. Continuă cu un surus amar. Acum, sir, puteți să mă luați la rost pentru cele ce v-am spus. Merit din plin. Merșul îl simțind că îi tremură mâinile și le înfundă în buzunare. Voi încerca să nu uit ce mi-ai spus. Ar fi durit să manifeste iritare sau indiferență. Dar a descoperit că era incapabil să spună ceva. I se părea ca și cum ar fi ascultat în vis, ca spectator, un discurs adresat altuia. Se auzi spunând: În orice caz, ne place sau ba, asta seara trecem prin strâmtoarea Otranto, după care trebuie să dăm peste drăcia aia de doc plutitor. Îl privi pe Gerard de drept în ochi. Poate mai e ceva de spus, secundule. Nu mai am săr. Merșel observă că ultima sa întrebare îl șocase pe secund. Când acesta se îndrepta spre ușă, îl rechemă și îi spuse. Nu-mi folosește să știu ce cu mine. Tot nu pot face nimic." Am înțeles, sir," răspunse Gerard privindu-l cu tristețe. Și sunt dezolat." Și eu." Apoi îl se reașeză și început să-și aranjeze hârtiile în safe. Știi ce se spune?" Ai intrat în horă, trebuie să joci." Al naibii joc," spuse Gerard ieșind. Merșelă își cuprinse capul în mâini. A fost cât pe aici să nu reziste până la sfârșitul conversației. S-a simțit ca un dig în aruperii, pe punctul să-i mărturisească totul lui Gerard, să-i e cumplita sa suferință, să strige că nu mai poate, că tensiunea nervoasă de fiecare clipă îl macină îngrozitor." Cu câteva zile înainte, aproape că mărturisise toate acestea lui Gail, și ar fi dorit să o poată spune și acelei tinere, care acum era undeva în Italia. Gerard a fost cât pe acei să-i smulgă secretul ce-i sfârșia sufletul. Încă fericit în recenta sa căsătorie, Gerard suferea că era despărțit de soție. Poate că nu va mai revedea niciodată. Totuși, starea lui sufletească era mai bună decât a lui Marshall. Prin deschiderea ușii, apărut frențăl, ștergându-și degetele cu o cârpă. Îmi puteți acorda un minut, sir? Aș dori să vă expun situația combustibilului și alte două sau trei mici probleme." Mersel își dădua acordul cu un gest. Nu avea rost să regrete ceva în legătură cu starea sa sufletească. La ce bun să se frământe? Și nici nu avea vreme să se frământe. Ia loc, Frențel, și spunem ce te necăjește." 36 de ore mai târziu, submarinul ocolea peninsula Monte Gargano, la 120 de mile distanță de la intrarea în Adriatica. Traversarea strămtorii Otranto, între călcâiul Italiei și coasta albaneză, fusese mai ușoară decât se temuse Merșel. era un distrugător în patulare și capta seră câteva ecouri, ceea ce l-a dat de gândit că în împrejurimi târcoale torpiloare inamice. Dar acestea păreau să se ocupe doar de acel dute vino, al numeroaselor nave mici care brăzdau Marea, nu se ocupau de un submarin solitar, probabil problema fiind în sarcina altora. În strâmtoare traficul era intens. Constituia un adevărat coșmar supravegherea mișcărilor neîncetate și imprevizibile ale unei sumetenii de goelete, caiace și minuscule embarcațiuni construite parcă pe timpul aniversării a 50 de ani de domnie a reginei Victoria anul 1887. Marshall știa că printre ele erau și nave care aprovizionau pe partizanii iucoslavi și altele care participau la misterioasele operații ale unei formații speciale a lui Royal Navy, formație a cărei misiune difera de asa, căci avea ca obiectiv înfruntarea directă a adversarului într-o bătălie crudă, în război înzverșunat, dus cu inteligență și retenie, în care eșecul nu era iertat. Stând lângă scărice scării ce ducea la turele, Marshall privea de vră care lucra pe hartă. Pingurile, regulate ale sondei ultrason, îl informau continuu despre fundul mării. Adâncimile erau mici. În cinătatea marului nu depășau 12 fatomi. Fatom, unitate de măsură pentru adâncimi, egală cu 1,852 metri. Totuși, ubutul trebuia să țină drumul cât mai aproape de coastă. Merșel se întreba dacă docul plutitor ajunsese la bari sau era pe drum. Poate că nici nu se încă. În ajun, submarinul se apropiase de bari. Portul era animat, dar nici urmă de doc plutitor. Un bastiment de asemenea talie, cel mai mare pe toată Mediterana, era ușor vizibil. De se adresă comandantului. Sir, cam la 30 de mile înaintea noastră se află insulele Tremiti. Să dirigeți nava spre larg... Nu, dacă le ocolim, se poate să nu întâlnim obiectivul nostru. Am înțeles, sir, dar în canalul dintre aceste insule nu avem destulă adâncime. 21 de fapt cel mult. Sonda Ultrason emise un ping ca pentru a confirma avertismentul. Voi ține seama de vre. Marshall surprinse un schimb de priviri între timonier și subofițerul Kane, care aștepta momentul să preia cartul. Și-a seama că trebuie să reflecteze serios, să nu se mai gândească la altceva decât la docul plutitor. Cum să procedeze dacă dau de el în următoarele câteva ore? Să-și continue drumul până la Triest, de unde se presupune că docul trebuia să pornească? Îi reveneau în minte cele câteva cuvinte, mereu aceleași. Decizia ți aparține. Apoi mai erau și problemele ridicate de Frenzel, de exemplu combustibilul de unde să se aprovizioneze și apa de băut devenea o problemă și multe altele o voce anunță scurt ecouri hidrofonice la 3110 1 10, retur foarte lent încă foarte slabe Merșel se departă de scaraturele și ordonă la cota periscopică se redrese pentru a-și mușchii poate că nu era docul obiectivul căutat dar lucru foarte neplăcut, poate că trebuia să modifice drumul ca să nu întâlnească acest intrus în canalul de mică adâncime despre care îi vorbise de vră. 14 metri, sir! Reduceți viteza la foarte încet. Ridicați periscopul. Așteptă ca periscopul să se ridice din lăcașul său și bucă manetele instrumentului. Palmele erau transpirate, scrâșnit din dinți ca să-și stăpânească nervozitatea. Și închise plapele când aduce lumina strălucitoare a soarelui. Aruncă o privire în sus, apoi jur împrejur pe mare. Își umezi buzele, Avea un gust de păcură. Plutea o ceață deasă și lumina soarelui pe suprafața ușor unduită a mării era orbitoare. În fine, prinse în câmpul de vizibilitate cealaltă navă. Un iaht cu motor, anunță el. Mări puterea de multiplicare a instrumentului și adaugă. Piturat în cenușiu. Vasul aparea treptat din ceață. zărea un mic pavilion fluturând la catarg. Este italian, probabil în vânătoare antisubmarină." Auzi pe cineva spunând cu jumătate glas. Credeam că este vechea noastră prietenă Lima, care a venit să vadă ce mai facem." Gluma a strânit un hohoders. Merge și în jos manetele. Coborâți pe riscopul." el privind spre Gerard fără să-l vadă. Vom avea de furcă cu drăcia asta." Spii anunță. Iarăși și corser? La același relevment, mai numeroase, dar foarte slabe." Merșel îl întrebă. Să fie navă de război?" Nu, ecourile sunt prea slabe," răspunse Spic, clătenând din cap. Poate un remorcher," interveni Gerard. Cum putem cunoaște ecourile ce ar proveni de la un doc plutitor?" Spic anunță din nou. Ecourile sunt acum amestecate, sir. Poate provin de la fundul puțin adânc sau de la un alt vas." Sus periscopul Merșel roti instrumentul ca să prindă nava în câmpul de vizibilitate Ceața împiedicat vederea Roti puțin aparatul, zări departe verdele coaste și mai departe încă creste de coline verzi Un peisaj pașnic Brusc, atenția-i fureținută de un mic punct strălucitor apărut în văzduh Un avion, secundule, nu cred că trebuie să ne alarmăm decât dacă face parte dintr-o escortă le vorbea mai mult pentru a întârzia momentul când trebuia să ia o decizie. Să atace era prea riscant. Yachtul nu va întârzia să repereze în asticul său prezența submarinului și în apele puțin adânci din zonă va menține ușor contactul până la sosirea ajutoarelor pe care le va solicita. Ce să facă deci? Să aștepte întunericul? Era prea mult de așteptat. Să manevreze pentru a se depărta de drumul micului vaz? Putea pierde contactul și ar fi avut nevoie de un timp prețios ca să regăsească poziția. Brusc, inima a început să-i bată mai repede. Zări ceva ca o imensă clădire ieșind parcă din mare, învăluită în ceață, pe jumătate ascunsă de fumul unui remorcher. Nu trebuie ratată ocazia. Cu ochii încă la ocular, Marshall strigă. La posturile de luptă, secundule, coborând periscopul. Privi ceasul ferindu-și urechile de sunetul strident al claxonului. Warwick să fie gata, ieșim la suprafață. Ocazia era minunată. În primele secunde, nespus de prețioase ale atacului, Marshall avea soarele în spate. Ordonă. Ieșim la suprafață. Pregătiți-vă de atac.